Karibu mpenzi mtazamaji, hii ni Mlugulu TV online. Mtangazaji wako ni mimi Anko J na tupo katika lile tukio ambalo lotokea maeneo ya Kigogo kwa ndugu yetu Joni ambaye ndoa yake ilikuwa na msikosuko lakini bahati nzuri aliweza kuiokoa ndoa yake hiyo ndoa ambayo aliyeweza kumsaidia uh, ni dr Mlogulu kama mnavyoona pa mbele na pia niliwaahidi kwamba nitafika katika ofisi yake kuja kupata mali tatu na pia aliwezaje kuweza kumsaidia ndugu yetu habari ya daktari na tunamshukuru Mwenyezi Mungu habari za Amida Namshukuru Mungu na pia tunashukuru kwa kuweza kutupa nafasi ya kuweza kukutana na wewe Hili uweze kutuzungumzia juu ya tukio ambalo uweza kumsaidia ndugu Joni. Hivi tuambie Daktar Tugetu halivyofika hapa ilikuwa kwa kuaje na uliwezaje ni dawa gani ambayo iliweza kumsaidia mpaka kuokoa ndoa yake. Ah kwanza ni pendeke kutanguliza shukrani kwa wote ambao na wote ambao wametokea kuniamini mpaka sasa na na, angusia, na zuri kwele, mimi sitoangusha na shughuli zangu zilizokuwa nazijua kwa kweli mimi kwanza nikobize, niko busy sana bwana John nikumbuka linipigia simu takribani kama kama takribani na nusumwezi nusu akawa hanipati kwa bahati nzuri siku moja wakati napiga niko Morogoro nilipokea simu sababu nilikuwa niko, niko kazi nilipokea simu kaendea bwana Samani mimi ni fulani bini ni fulani natokea semu fulani ila nina shida sana na matatizo katika ndoa yangu Kamba basi sawa nitafuto usiku Tutazungumza kwele, kwa ya kwa simu amenipata usiku akawa meneleza bana mimi Kuna moja mbili tatu mki wangu shida nikamuuliza kwa yu Nataka aje, tufanyeje Kamba doktor mimi choitaji Nataka ikiwezekana kana ni mpate muizi wangu Lakini pia vile vile nijue sababu gani Inosababisha mimi mki wangu Kwa kubadilika hivyo Na kama kuna lalote anodifanya Basi nataka niligundue Kwa nikambe basi kuna option mbili Kuna moja ya kumkamata kwa kunasia na, aiza kama utaki hiyo ya kunasiana Ipo nyingine ambayo mwanamuke akiwe, akiwe katunia kutaka kwenda kutoka Umu mwanamuke nia kutaka kwenda Kumtua mkeo Uwa mwanamuke anapata matatizo na mwanamke Hapo hapo kabla ajatoka Hata kupigia simtu ulipo Na lazima atakuja Lakini hii shida kidogo takosi yogope Kwa sababu mwanamke atakuwa natoka wadudu semu za siri Kaya Kutatoka funza tu Semu za siri ni mwanamke pamoja na mwanamuke Dokta Samani inamaanisha kwamba kumbe ile siku ile siku ya tukio mwanamke eh ambaye mkewe Joni alikuwa anatoka na, toka na wadudu usemza siri? Swa na na anaria, akawa ameongea ukweli kwa mwemewe, sema unajua nilishkulu kwa sababu mmetunza haki za kibinadamu Si vizuri kumpigia mtu tena picha, ukamtume, ukamzalisha apani na kuwa so vizuri. Lakini kilichotokea tokea, na ndomana akawa naomba kuku, kwa mweme mwenye kaona uruma, akasema mimi memisame mki wangu naomba, harudi katikari yake. Kwa sababu hile nakuwa ni anatoka wadudu same za siri lakini simba kama mwanamke aingiliwe no sababu ninachokifanya mimi ni kumtega mwanamke asiende kuharibiwa usimtege mwanamke tayari ingiriwa sasa unakuwa unamna ulio kitega yani kitu kimeibiwa wendo ndo unaenda kufunga mlango hapana tunafunga ili kwamba usiharibiwe mali yako ndio maana mimi hata siku nimejaribu mimi sikumtega mwanamke nimetega mari ya mtu ambapo tayari amelalamika kwamba inakwenda tofauti kwa na dawa ambao unaweza nikaitengeneza ambayo hii dawa na yambatanisha na mkabizi mhusika. Awe mwanamke au awe mwanamume aliyekuja kwangu kutaka kumdhibiti mumewe. Kwao nikisha itengeneza na mkabizi na mwekeza ya kuifanya, akishaifanya hiyo dawa, basi yeye yeah, tu mwanamke kokote aende au mwanamke ampe tu rukusa mwanamume Kwa hiyo akitia nia kusema mimi nataka leo nitoke nje ya ndoa, tatizo linaanzia hapo hapo. Yani hapo hapo aichelewi. Yani shida tu wakati ania kwamba mimi leo ngoja nikakutana na mtu fulani yule aliyemshawishi kuokutana naye anakwenda naye kwenye shida na Kwayo, natalite, kwa hiyo na hata ile iliyotokea kwa mwanamke suni mtakuja kuniambia tu yule mwanaume lazima kutakuwa kuna shida lazima ianze kumtokea na atakuja kutafuta tu kusabu sababu najua yeye ni mwizi na anashindwa kujitokeza mapema lakini lazima hiyo hali itakwenda mwisho siku atashindwa atakuja kunitafuta tu na mtakuja kuniambia mtakuja ku hapa kuniambia kwa sababu daktari alisema kweli nataka kwa kwamba naye yule mwanaume Anaweza pia, akatukuwa na funza semza siri? Sio anaweza. Ile ni lazima. Tena mwanaume na kuwanifibaha kwa sabu wana kwa dondoka kabisa kila mtu atakuwa na maona. Bola mwanaumke ya ndani kujificha mdaot. Lakini mwanaume ya na kuwanatoka, anaoza kabisa. Kwa lazima tu itaarile ya itaptokea. Kwa yani hiyo haina kupinga paka, aende ya kanasuriwe. Kwa sabu tiari mwanaumke ya ya liye mshawishi, haku Kwa na mimi, najua nafahamika kwa na watu wengi ni mafanyia watu wengi na wamenifuata kwenye simu zangu mimi kikweli na watu wengi baka nafikia hatua wengine na hizi sasa wanaanza kuniona labda wana bwana huyu muongo kwa sababu utakuta wengine kazi zao sijafanya na muda tokana nimebanwa na shughuli na unajua niko peke yangu na shughuli zinazofanya niko peke yangu kwa hiyo inanilazimunianze kuchukua kazi ya mtu mmoja baada ya mwingine na ndio hata kama mtu anakuta labda na huku unani whatsapp au umetoa namba unipokelei akaanza kutoa lugha chafu huwa sina tabia njibu kwa sababu anaongea kwa sababu unajua tayari pengine mwingine pita sehemu nyingi ameona shida zilizo kwa nazo amekwenda amekutana mitiani mingi kwa hiyo usimlaumu mtu anachokiongea uamini msina tabia kumjibu mtu na na tabia tu ya kukaa kimya ila kile nichokiamini nafanya kile kitu ambacho huenda kikamsaidia mtu badaye japo kuwa sisi wanadamu imani zetu wakati mwingine zinakuwa ndogo mwingine atakaoona muda mmekuja hapa tumeandaa kipindi labda nikirusha nipate watu mimi siko hivyo mimi sina drama yani sifanyi drama mimi kitu ambacho tayari jamii inawakuta ina kwa hiyo hata yule bwana mimi kwanza nilisha msawa hata siko ananipigia simu kaambiwa mimi wateja wengi kwa hiyo nilifanya vile kwa ajili ya kumlinda yeye ndio ameamua kuita waandishi basi na mimi nikaona sina body. kama kaambiwa kama unahapa namba zangu kuja kunihoji haina shida lakini pale alipo na mke wake naamini ndio wa itaenda vizuri wala yeye halina wa shida mambo yataenda sawa na upande upande wa huyu mwanaume ambaye Yeye ndo amefanya hilo tukio kwa huyo mwanamke. Huyo ndo kazi sasa, sasa. ndo kazi na sasa. baada baada ya, ya kupata matibabu ule mwanamke, mm. ule ugonjwa sasa anayo ule mwanaume kwa sababu alishaekania, ugonjwa ule pia upo upo yani kwake. ule waga unaenda pacha. Kwa sababu wote taka kwenda kuharibu mwizi na muiba, Yani muiba na muibiwa wote taka kwenda kufanya jambo. Kwa sababu wote yinyi ni Kwewezu wawiri, wezu kamukumu mtu mmoja, wote takuwa pate ya thabu. Wanamuke anapata ya thabu yake, mwanaume anapata ya thabu yake. Na hii dawa mara nyingi kuitwa kwangu inakuwaga mtiani kwa watu. Kusubabu, wengioni toka salabisha nilipenda sana busara yule mwanaume. Kwa sababu, ametumia busara ya John ametumia busara kubwa, kunjionyesha kwamba ni mkomavu wa kiakili. Kwa ile dawa mimi wengi wanakuwa na wengi wananiombaga nakataa kuwa hapa. Kwa sababu kapa mtu ikasababisha ugombi. Kwa unakuja uwa na mubriza kiundane kabisa. Kwa mba, mimi siku kwendi kukamatisha na mtu. Hila nataka tunikone kama tabia hizo. Mashariti yango sitaki mwanamke omuache. Sitaki kufunja ndoa yako. Nachotaka tu mwanamke ya Arudi katika mstari udo Kwa sababu nikisema kisema ni ukavunje ndoa yako Utasababisha kutasababisha watoto ndoende wakateseke Wengine umesha za watoto tanza kuteseka nitaonekana mimi tena Nimekuwa chanzo cha kufunja ni mausiano Ya watu kwa hiyo Hatane kuja kini ni mtu kitaka Kweli kabisa na kitaka Mile kitu sitoi chini ya rakitano Kabisa Chini ya rakitano na nangu na nwekia hapa Na kutegea wako Kwa sababu unajua likitokea tatizo huyu Mwingine nae, ya hatakuja kukulipa wewe kama utataka we kuna niri. Yesi kabu ni muizi. Kwa yu mimi ye mwenye hata kama yule ya lazima amtafute mume wa yule binti. Ndowajia kwangu. Kwa hiyo sasa garamadi zotua mwanaume hapa. Yule mwanaume kule nituatenda kuzilipa. Sasa huko watajua na wenye. Wameambila na milioni kumi. Wameambila mtu nige nyumba. Hiyo ni ya kwa oyu. Kwa sababu tayari ni mwizwa kemesha mpata. Watajua enye. Nafanya hivi kuepusha atilisti ndoa za watu wanateseka katika ndoa zao. Unakuta mtu na anakula mboga za majani. Nini. Huyu wapembeni na nakula vitu vizuri aliakua huyu mtu wanateseka huku. Kwa hivyo hivi kitu tunashifu tutafanyaje bora tuanze kutumia at least miti Mwenyezi Mungu miyumba ametupa nguvu nayo na sisi ametupa uwezo ametupa uweledi wa kuweza kufanya jambo basi angalau tukaokoe ndoa za watu kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu nilikuwa niko polini toka mwezi wa 11 hadi mwezi wa kwanza tumemaliza kupika uganga tukamaliza gaya la uchawi na na kuwa tayari sasa tuna, mimi ntarudi rasmi ofisini kuanzia mwezi wa pili kwa sababu huu wa kwanza wote tulikuwa tunamaliza kupika gaila uchawi ni kwa kwa sinisipo wapo zangu yuko bwana Zuberi yuko na dada ambayo kwa leo ayupo na kidogo anakuwa anao maummo kwa hali yake kidogo sio nzuri kwa hiyo ndio shughuli wengi tunakuwa kwa nikini simu, nikwa kinipati na walekeza fanyeni hivyo na shukuru mwenye tumungu na wanawasaidia vizuri, wametokea kuamini wasaidi zangu wala mnashida na hata simu wengi ni mkitaka kunitafuta pigeni simu kwenye namba kaweda mimi kutanipata habda whatsapp tu na whatsapp usitegemeu na nipata mala kwa mala kwa sababu na kuwa mda mwingi na kuwa nipo kazini sasa hivi kipindiki ndo tumekuja kuibuka na vitu vipia kwa hiyo nipo mda mwingi nafanya mange hii kitu nicho ni testi ya kupika tu tutesti ya kwanza kumtege ubhana na shughkuru mwenyezi Mungu imejibu sisemi uje kwangu ni kutege mkeo sisemi dio kwangu niletla ni kutege mkeo no mimi siitaji mteja ukijisikia okay, kwamba Drkta mogguru watanifaa Mpezi mtoza maji kama niivoikia Dr Jsi aivosema kwamba hai dawa ni mpya kabisa ambayo yeye ameanza kutumia na ameanza kufanya majaribio kwa huyu kwa huyu ndugu yetu ambaye Johni ambaye ndoa yake ndo na na na amesha na ameshaelezea bei yake na pia kama mtamhitaji namba zake hizi ko chini ili kuweza kuweza kuwasiliana naye unaweza kumpijia, kupitia hiyo namba alafu theni unaweza kwa kwamba ofisi yake hiko maeneo gani huku Gungoramboto kwa hiyo tunaendelea tunaendelea eh doctor tunaendelea kusikiliza, kuhusu hiyo dawa na hii pia unajua mimi watijia wangu wako nchi tofotofoti Na wateja takribani nchi zote ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, South Africa, Marikani, Uingereza, wing Canada, Jalani, Ujerumani Koyo, Kwa watu wambari sikuacha nyuma si kwamba eti hii mtu akiwa yuko mbali ndo haiwezekani no kwa watu ambao na option mbili nadzifanya lakini inakuwa ni gharama tu kweli na option mbili nadzifanya ile inakuwa ni gharama kwa sababu na yuko mbali ina kwa watu ambao tunarudi katika dawa hii lakini kiuchawi simenelewa tunaifanya kiuchawi huwa kuna maelekezo ntampa huyu mhusika ambaye anataka kumfanyia huyo mke kumwambia achukue labda nguo huyo mwanamke au kipanda au kama ni mwanamume kipanda changuo ya mwanamke mume au mwanamke nitamuelekeza jinsi ya kuifanya hiyo nguo alafu mimi nitajua tunafanyaje lakini gharama na ndakua kubwa kwa sababu lazima kuna kitu kinachoitwa kafara ya kuifanya kwa ajili ya kusindikiza viumbe kwa ajili ya kufanya hiyo kazi kwa hiyo hata mwanamke awe mbali inategwa uwe jilani inategwa nimesema si kwamba niko katika mtandao nikwambia unilete pesa. Sipo katika mtandao nikwambia tibana na njoo uchukue kitu fulani. Mimi hu anatoa mtu na mafunzo. Nimesema kwa kwanza kutegemea ni Mwenyezi Mungu. Sote tunafanya hizi kazi, kwa kwanza tunamtanguliza Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye karama zake, mwenye kusema jambo liwe ama lisiwe. Unaweza ukanipa pesa, nikafanya kazi, Mwenyezi Mungu akakataa. Sawa. Kwa hiyo bado lakini kumbe kundilaumu kwangu Mwenyezi Mungu kazi ile tulotaka kuifanya ameikataa. Anataka sasa labda turudi upande mwingine tuifanye. Kwa hiyo usivunjike moyo kusema nimefanya kazi flani jafanikiwa. Rudi kwangu niambie bwana hii haijafanikiwa, tupige njia hii wakati mwingine na vitu mtu anaweza kanambia nitumie. Jamani kutoka hapa kwenda kutuma airport kufanya nini? mi na nafasi na kuwa sina. Sasa muda mwingine mtu ukiweza kumweleza anaweza na tofauti na ndio na pendaga At least wenyewe labda kama mtu yuko Tanzania anataka kuchukua kitu kipate kutoka kwangu. Sio nimtumie kitu. Hata kama mtu anakuja, tuseme na anakuja fulani nichukulie kitu fulani, haina shida. mi na vitu vingi na vifanya. Vitu vingi sana vifanya ila isipokuwa magneti field nilisema sitengeneezi baknit filimi nilitoa elimu watu walikuwa wananisumbua sana tutengeneze daktari u jamani ile ile pesa ni wizi kwa mimi ni nilitoa elimu ili watu wajifunze wa kwamba chuma ulete wapo na wanatakiwa wakingwe ili waseze kuzurika. Kwa hiyo nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kwa leo nimefika hapa. Niwaambie watu tena karibuni ofisi zote bado zinafanya kazi. Na ofisi mbili na ofisi Morogoro na ofisi Dar es Salaam. Dar es ni la Mboto, Morogoro ni Morogoro vijijini. Ukifika Morogoro mjini gari yoyote inaenda Matombo. Waambie tunataka niende kwa dokta Mruguru. Hakuna shehuleta. Anafahamika sana na watu na ofisi yangu inajulikana sana. Kwa hiyo kama kuna dhahama na sio hili tu Bado nitakuja kuna tukio nitarifanya tena, nataka watu wote wendo kalione. Araivu. Mimi sina drama. Mina fanya kitu reality ambao mtu wakiki ona, kweli tumefanya kitu fulani. Sipendagi niifanya kitu, badani suge tuge, tuge siidi a Mimi sina yo. Mina fanya jambo, linamgusa mtu, linamugusa haswa. Nimesema katika mifumo ya tiba, leo merudi rasmi muguru ndo mimi. Wasishangae, nimebadisha karogo kare, wa waandishi wabari, wamekujia wengine, tofauti, apana. Roguru ni yule yule, chaneli yake ni ile ile. Sasa nimerudi rasmi kwa wekea masomo ambayo yatakaweza kuwasaidia hata kama ujefika kwangu, basi unaweza ukajipatia wewe mwenyewe, ukafanya huduma ya kwanza kabla hujafika kwangu. Na ni kipindi kijacho nitaelezea kwa nini watu nakwenda kwa wataalamu wa mafanikio. Kuna nini hasa unakuta kila unapokwenda na kutata tatizo hilo lakini utawalifanikishi hilo tatizo kupona. Shida ni nini? Mimi nitakuja kueleza. Utafanya aje kazi. Na kuna kitu gani kinecho usifanikiwe. Na ufanyeje ili ufanyikiwe. Kwa iyo suni, toke katika hii tuendele kusubscribe na kutani off notification. Habu katika channel yetu. Mbezi mtazamaji wa Mloguru TV. Huyu ndio doktor ambaye ndo doktor Mluguru nakini pia kama memsikiza vizuri alisema kwamba mba suni kuna tukio lingine atakujo kulifanya live uh, na mimi pia na kuahidi hiki kitu nitendelea mfatilia mwanzo mwisho na uwe mwenyewe kama mtazamaji wa Mluguru TV utaweza kubatika au kuona ni tukio gani ambayo yeye ameliandaa hili uwe na uwakika na doktor Mluguru uh, mimi ni naitwa Uncle J tunaendelea na maujano na daktar na yoyote ambaye anahitaji kufika katika ofisi yake basi unaweza kufika maeneo ya Gongo la Mboto au ukapiga simu yake ambayo unaiona hapo chini unaweza kumpigia na ikapokelewa na ukapata maelekezo yoyote hivi daktar naomba uniambie uh, hii dawa japokuwa umeshasema inauzwa kwa, umesha kwa gharama ambayo ulisema ni shingapi? ngapi uh, hii nimesema ukitaje kwa tumtegee mwanamke au wanaume inapatikana kwa 400,000 kwa sababu ni dawa ambayo nimeitengeneza maalum endeka Ikaundoe ika ile hofu ya katika ndoa Yani hende kaweke baraka kwenye ndoa Na haina mazara aina yoyote mazara yake pale tu unapotaka kuenda kukiuka katika uponda ndoa yako Kwa hiyo hii ni miweka rakitano lakini kwa watu nje nimesema Kidogo gara makita kwa kubwa kwa sababu kuna vitu tutabidi tuvyongezi Kwa ajili ya kufanya kazi ya mtu wa reko kumbari mimi shukuli zote uwa zambali za karibu ni wanazifanya Kwa hiyo vitu kama hivo Kwa hiyo tu tu tu tu tu Sisemi kwa bana lazima, John lete mke wako, John lete mume wako, no. Na pia, sio na kuja, eti na mtu fulani mwachishe katika ndoa yake, ili mini ingie, no. Hii dawa haitofanya kazi? Ah mimi natega mashamba ya watu, na mke ambao unajua nakusumbua una mume unajua nakusumbua tayari mpo katika familia. Sasa daktari kama mfano kuna mtu anakuja aje ja akwambie kwamba bwana mimi eh nataka ni, ni, ni mtege mtu fulani kumbe sio mtu ambayo yupo kwenye ndoa. Je, hiyo doa hiyo wewe unagundua vipi au kama hiyo dawa inaweza kweli ikafanya kazi? Dawa yangu haitegi ambacho kitu socha kwako. Sawa? Dawa yangu haikutegi kitu ambacho socha kwako kwa sababu wewe uka mtega mzee wako wao unafanya ujinga mimi dawa yangu inatega ambapo tayari ni mali yako na wewe mwenyewe unatega, basi utulie sio unamtega mwenzi wako alafu wewe uko nje akopa zero hapana Kwa hiyo sasa kama mfano yeye anamtega mkewe sawa lakini yeye pia hajatulia. Je, hiyo dawa ikoje ina, ina inaweza ikamrudia mbaye aliyekuja eh, kuchukua dawa yako au ina kwaje hapo? Kama yeye ana anamtega ana, ana, ana mkewe na yeye haja hajatulia, siwezi nikasema inamrudia yeye kwa sababu mtega ni mmoja ambapo yeye anataka kamate mwizi. Ila sasa yeye namsihi atulie kwa sababu asiwe anamtega mwanamke alafu ikawa chanzo cha kumtesa huyo mwanamke. Sao kasa mimi natumia mizimu Uwa ina inaabali na kuwanazipata na tarifa na kuwanazipata Kwa nikija kugundua kwamba wewe umefanya hivi Alafu kumdoe siyo mwenyeo Yani siyo mturivu Basi na mimi nitakurudia nitakuchapa Hili nawe waibike e, Kwa sababu wezu ukamwaibi, ukamwaibisha mwanzaa kwa lafu utulie Kwa mimi natengeneza kwa diri ya kuimarisha ndoa za watu Unajua utakuta wanaume wanaangaika Usiku na mchana kupata tafuta vya kuku tafuta pesa ili familia zao ziende lakini mwanaume anatoka na wenye huko naingiza ile so haki mwanamke utakuta na ka nyumbani anapambana na wewe kuhakikisha unatoka vizuri unakula vizuri unaondoa stress unakaa katika maisha ambayo kazi usifiwe wa kuonekana umependeza kumbe wewe kupendeza anakupendeza mwanamke nyumbani kule unaenda kufanya mambo yako hiko kitu mimi ndo sipendi kwa nini umdharau kwa nyumbani Kama ulikuwa unaona hatu, utu, utu, uhuna ajanae kwa nina umemchukoka mweka ndani. Mge basi hafanya maisha yake, uenda pata tina baraka semu nyingine. Lakini unachokifanya hapa lafu unakona mnyasa, haitakiwi. Umana, mimi na mimi dawa wana itengeneza. Nisi kufiche, mimi hii naitengeneza, mimi mwenyewe. Atanikiona mwenyewe na huko ndo niko busy hivi ko busy nyumbani apaeleweki wala simu mbi mwanamke mimi naipiga tu kidogo pape na inakuaje eh najaribu mimi maji binadamu sawa eh binadamu na vile vile kwa hiyo kitu kama hivyo jamani kwayo tukae tu tu, tu, tu kai katika misingi ambayo watu waweze tukafanye kazi lakini shauri kwamba wala sikulazimishi kwamba lazima uje kwa mbuguru no mbuguru yupo hayupo kwa ajili ya kwa wewe peke yako mbuguru yupo kwa ajili ya watu Kwa hiyo ukiona mruguru anakufaa njo. Ukiona kufaa, umepewa mganga mwingine, umepewa mtaalamu mungine, tunachotaka sisi mafanikio yako wewe. Mimi sitaki kwamba eti lazima mimi nikufanikishe. Mimi sio mwenyezi Mungu. Wakuliliwa sehemu moja ni Mungu peke yake, ambao hakuna Mungu mwingine yupo huyu moja lakini waganga tupo takribani milioni. Kwa hiyo ukiona mruguru anafanjo, ukiona mruguru afai, unaenda kwa mtaalamu mwingine, yote dua ukifeli huko, ukaenda sehemu nyingine dua uko huko, ukirudi kwangu, mimi kupokea lakini nitaangalia kwa kimbia kwangu umerudi. Tunafanya kazi vipi? Lakini nakushauri sana ukiwa na tabia hizo maisha utakuwa ni mtu wa kupoteza pesa na hutokuja kufanikiwa. Simama katika njia moja, simama katika mstari ambao utakaoamini. Kama umeamini yule, muamini yule usikimbilie kwa mruguru kwa sababu yule akakufanyia kitu akijaenda. Rudi naye kwa maa nae Mujaribu e kwa shaudiana kwa nini tukifanya uenda uwezo wako meishi hapa Anatakiwa sasa utafuta upekenyue Ili yaweze kujua vitu zaidi na zaidi aweze kukusaidia. Mimi naona tuishi hapa waza asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh na kikasi kidogo kilefu ni kifanya. Sawa, sawa daktari tumekuelewa lakini na mimi ngoja kidogo ni nizungumze kile ambacho nimeekelewa kwako. A, mpenzi mtazamaji a, wa Mloguru TV nilichogundua mimi kwamba Unajua sasa hivi kulukua na, na, na, na hile dawa sujui ya masuala ya kugandiana Lakini kiukweli imekuja kugundua kumbe Dokta amegundua dawa nyingine ambayo Hei eh, Sio lazima mpaka uende, eh, umtege sujui mkeo wako, wafike huko gandiane, ni swala la kumzalilisha mkeo. Kumbe kuna dawa ambayo doktor yamegundua ni ya kumwekea tu mtu kama ni mkeo au mume kwamba unamwekea lakini kipindi ambacho ya nataka kuenda eh, kuchepuka au kukusaliti ile dawa ndipo inapoanza kufanya kazi. Tena akiwa pale pale nyumbani. Umone? Eh, labda ninyoshe <coughs> ni kitu kimoja hii haya masuala ya kugandiana kwamba mtengeneze mwanamke wa gandiane ki, ki kwanza unakuwa unakosea sana kwa sababu ni mtu pia katika haki za kibinadamu haitakiwi imagine ndio ufanyiwe kitu kiko kama wewe inakuaje kwa ile ni kudhalilishana na mara nyingi sana hata katika ukiangalia sisi wataalamu katika vibali vyetu tunavyopewa tunasisitizwa vitu kama hivyo kutokuleta taru mbele za watu kutokuleta maafa Kwa wajamii, sino ni kama madokta ambao Tunatakiwa tuwe msaada kwa watu Sawa, mtu anapopata tatizo basi wakikishe kwa kazi ya uwezo wako Uwendo kufanyo msaada Ndongeno takuta na kuja malaka angali ya lamri, siji mamako, bibi yako, ndowe na kufanyemi No, ule siya uganga, na kwanza lamri siya uganga Lamri siya uganga, lamri lamri siya uganga? Lamri siya uganga Ndongeno nakuta kuna watu wako mabingwa kuli kweli wa kubashiri na mabingo kuli kweli wa lamri Lakini watibi. Ana kuangalizia vizuri anauna kila kitu. Kukienda okay, kunyitiba mna kitu. Kweo lamri siya uganga. Lamri minaita ni uchonganishi tu. Lakini siya uganga. Ile ni ma, mazingila kujitengenezi ya mganga ili apatela. Lakini ili siya uganga. Dokto yumi ni masikio hapa leo? No, Kwa sababu sisi tumekewa vitu ambavo vinavoeza kuthibitisha kwamba huyu mtu niambia ni sahihi ama sio sahihi kama tatizo lake sio basi namwambia bwana usiku labda nimefanya hivi nimeongea na mizima u mizimu yangu imenifata kwa au katika kazi zako nimekuwa hivi na hivi inatakiwa aende hospitali mueke mtu wazi sasa mwingine tayari akishafika ya kwa daktari mimi naumwa mkono ananiambia uh, yako yule ndo hatari huyu kuna siku moja tunakumbuka pale wali mpishana wewe ukifikiria kweli ulipishana na mama Juma unamchukulia mama Juma ni mchawi kumbe hamna kitu kwa lamri sio uganga Sawa, lakini no, si tunatumia mifumo wa majini na uchawi asilimia kubwa mimi nipo katika kioo hiki kio sio cha ni kio cha tiba ambapo nikitaka kumtibu mtu ambari lazima niweke katika mtambo ni kama vile unavyokwenda hospitalini mtu akitaka kupima kama una malaria lazima achukue damu yako aiweke kwenye kipimo achungulie sasa mimi nachungulia hapa kwenye mtambo wangu nijue tatizo ninataka kulitibu ni sahihi je election njia hii nataka kuitumia kituma viumbe hawa watapita hapa au atakwenda kuna sehemu kutakwama. Nikikuta kuna kwama na njia. Ndio maana ya kio. Sijaweka kio kwa ajili ya mtu akijapa ajione kwamba muda baadhi yake fulani ule ni wongo. Hakuna kitu kama iko. Pia hata hiyo masuala wengi nawachukua na onaga siku hizi mara si fulani Sini si nini na nini jamani. Hebu tuwe serious kidogo na kazi tu. Tunaharibia na kazi za kitiba. E, tuwe serious kidogo na kazi kwa sababu tunafanya vitu ili wa wa, wa, wa, wa matatizo watatue matatizo yao. Kwa mili mesema, ukishindwa kufanya bazi ya vitu vingi, muombe mwenyezi mungu, mke watabadilika, mumi watabadilika, zidi kweko kufanya dua, zidi kusali sana, kwa imaniyako ambono yamini, mwenyezi mungu watakufungulia. Si lazima, si lazima umtafutia mnuguru. Sisi tupo, ukishindwa kabisa kuswari uwezi, umeshindwa kila kitu, basi nasisi tuadheribu kuombea mwenyezi mungu, kwa sababu wanasema, usipo basi utaswaliwa Kisah E, kwa hiyo kufanya jambo basi Kwa hiyo vitu kama Mimi ah, <laughs> na, eh. basi nashukuru sana Dr. Mluguru kwa kuweza kutupa nafasi. Mm. Natumaini majibu uliotupa na, yeah. na na, na mafundisho kidogo tumelizika nayo au hasa mimi binafsi nimefizika e, na maana kwa nini nimeiweka na toka mwezi wa 11 tulikuwa tunachekechea kichwa kujua tutalitatwaje tatizo Lakini nashukuru kwa timu ya wazee tumekaa tume discuss kwa waganga na waganga wachawi chawi na wachawi tukaja tukapata suluhisho kwamba usiende kutega shamba ambapo tayari mahindi yameshalimo yameshavunwa inatakiwa utege shamba kabla mtu kuingia shamba sasa wewe unaenda kule eti unatega shamba ndio una unaenda kudhibitisha samwizi kabeba sasa hilo umetega au kumfaidisha mtu kwanza nipe mtu maumivu kabla hajaiba Ili ya kiona, mhm, pale, mm. nitaumia Aishi papa, ari yaombe msama mbana nikuwa naniya kuenda kuiba Lakini naombao niswame Kwa hiyo ah. pale inamuashiri, kwanza pale inamuasaidia hata huyu mwanaume Kuwa kidogo hasila yake mm. kushuka kwa sababu wanaona lake bado Ari ya hiyo nia likuwa naniya mbana, imekusameu Kwa hoteari na kuwa ni mtu kuogopwa kwamba huyu ni kifata mke wake itakuwa hivi. Usisubiri mtu akafanya, yani ume kufanya tayari wum, kutaka kutoka ndo umeshikana. Wendo wende. sasa si mtu kasha tayari kashaiba unaenda kutega Sasa si bora ungemwachia tu wa Mpenzi um, mtazamaji na zani mbemsikia Dr. Mdugulu na tumaini utokome jifunza kitu Lakini pia ukitaka kupata nafasi ya kutaka kusikia au kuona pia Ema eh, tukiwa na katika channel yetu ya Mdugulu TV Usikose kusubscribe channel yetu na pia kukomenti Komenti yako pia ni muhimu na kubonye alama kengele Mimi sinaraziada, mimi ni mtangazaji wako, ankoje, ni kutakia kila heri Na pia na kushikuru sana kwa kuweza kutumia muda huu, kutusikiliza Na tumaini utokuwa umejipatia majibu na ukama unaitaji tiba au unaitaji una matatizo yote unaweza eh, ukapiga simu kupitia nambo unaona hapo chini. nikutakea kila lali asante na kwali.